Faptele Apostolilor, capitolul 25, versetul 13 După câteva zile, împăratul Agripa și Berenice au sosit la cezarea ca să ureze de bine lui Festus. Împăratul Agripa II este ultimul dintre irodieni fiului Agripa I, prigonitorul creștinilor. Puterea lui împărătească nu depindea de popor, ci de cezar, care îl putea schimba din funcție când nu-i mai era pe plac. Berenice, sora mai mare a Drusilei, era și sora lui, care deveni devenise nevastă, o femeie frumoasă, după ce avusese mai înainte câțiva bărbați, iar mai târziu, prin anii 68-70, a ajuns ibovnica lui Vespasian, apoi a lui Titus, care a dus o la Roma. Agripa, fiind coleg cu Festus, a venit să-l felicite cu prilejul intrării lui în funcția de guvernator. Au sosit la cezarea ca să ureze de bine lui Festus. Gânduri duhovnicești. Pentru ce te duci tu într-un loc sau altul? Câștigă sau pierde împărăția lui Dumnezeu prin mișcările ce le faci? Iată întrebări pe care trebuie să ți le pui mereu, slujitor al lui Dumnezeu, fratele meu. Ca să cunoaștem binele și răul, trebuie să privim de sus în jos, adică de la cer spre pământ, de la Dumnezeu spre om, de la cuvântul adevărului dumnezeesc spre stările dintre oameni. Altfel numim binele rău și răul bine. Dacă eu urez de bine cuiva, să mă gândesc la binele pe care Dumnezeu i l-ar da în clipa aceea. Numai ceea ce de Dumnezeu este adevăratul bine pentru noi. Deci urările de bine sunt frumoase, dar nu sunt folositoare decât dacă sunt făcute din Dumnezeu, prin Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Festus înseamnă sărbătorit și noului legământ trebuie să aibă o necurmată sărbătoare, așa se trăiește în împărăția lui Dumnezeu. A fost cândva o veșnicie, care toate câte sunt, erau în tine iar tu tatăl. I idei întâi. Apoi cu E Era în tine iar tu, E Era în tine iar tu, I de întâi, apoi cu Versetul 14. Fiindcă au stat acolo mai multe zile, Festus a spus împăratului cum stau lucrurile cu Pavel și a zis Felix a lăsat în temniță pe un om. Iroda Gripa a stat câteva zile în cezarea, iar Festus a folosit prilejul ca să -i vorbească despre Pavel și despre furia iudeilor împotriva lui. Acest nou guvernator și-a dat seama că întemnițatul Pavel nu era un om de rând, de aceea voia să știe cât mai multe și mai bine despre el. Slujitorii Domnului Isus intră în grija și ocupațiile autorităților pământești, fie ca să-i apere, fie ca să-i prigonească. În adevăr, acolo unde e Hristos, totul se pune în mișcare. Pavel, marele slujitor al lui Hristos, prin întemnițarea sa, împlinea planul lui Dumnezeu de înălțare a adevărului cu privire la Mântuitorul Hristos. Cât timp a fost în libertate, a vestit Evanghelia la oamenii de rând. Acum, în stare de întemnițat, o putea vesti la cele mai înalte autorități pământești. Așa rânduiește Dumnezeu lucrurile. Să avem încredere în călăuzirea Duhului Sfânt, căci lucrurile și stările grele prin care trecem sunt tribune de unde putem vesti pe Domnul Isus Hristos, dacă îi suntem cu adevărat slujitori care ne-am pus ca ardere de tot pe altarul lucrării sale. Și a zis, Felix a lăsat în temniță pe un om. Mare lucru este un om. Despre filozoful Diogene se spune că mergea pe străzi ziua la amiază cu un felinar aprins în mână, iar când a fost întrebat de ce face lucrul acesta, a răspuns, caut un om. Atât de rar sunt oamenii adevărați în lume că trebuie să-i cauți cu felinarul aprins ziua la amiază. Și iată în versetul de mai sus se vorbește despre un om în toată puterea cuvântului care era întemnițat. Așa este acum în lume. Mulți din adevărații oameni sunt întemnițați, iar cei care poartă chip de om, dar pe din afară sunt fiare, se află liberi. Să avem grijă de adevărații oameni ca să nu intemnițăm întemnițăm nici cu vorba, nici cu fapta. Dreapta judecată a lui Dumnezeu va scoate totul la lumină. Un om, spunea Bernard Shaw, este o unitate din punct de vedere spiritual. A fi om integru, dintr-o bucată, este cu putință numai în Hristos, pentru că numai Hristos mântuiește pe om din împrăștierea păcatului. Numai în Hristos se poate trăi evlavia cea adâncă. Cuvântul evlavie înseamnă integru, întreg. Ferice de cel care aude și ascultă glasul lui Hristos, căci el intră în unitatea veșnică. Ioan 15 cu 4 Rămâneți în mine și eu voi rămânea în voi spunea Mântuitorul Tu Cel ce acum mă în toate Ești viață sâmbure și mie ființă, suflet și mișcare în Întreg niciunde nu te vei, ființă suflet și mișcare, ființă-i suflet și mișcare, întreg niciunde nu te vei. Versetul 15 Împotriva căruia, când eram eu în Ierusalim, mi s-au plâns preoții cei mai de seamă și bătrânii iudeilor și i-au cerut o Pilat, scoțând pe Domnul Isus afară în fața preoților și a întregului norod, a zis, Iată omul! Iar preoții, când l-au zărit, au început să strige, Răstignește-l! Răstignește-l! Așa fac preoții religiilor pământești. Nu pot suferi ei pe adevărații oameni și îi trimit la moarte. Preoții cer o a unui om. Ce paradox! Rolul preotului chiar în vechiul legământ este acela de mijlocitor între păcătos și Dumnezeu, iar nici de cum ca o sânditor. El trebuie să apere viața, nu să o nimicească. Dar și de data aceasta se dovedește limpede cât de diabolic este duhul de partidă. Preotul după rânduiala lui Melchisedec, Adevăratul preot al noului legământ este un împărțitor de viață și un mijlocitor între păcătos și Dumnezeu. El se lasă omorât, dar nu omoară pe nimeni, oricât de vrăjmași i-ar fi. Prin tine prin tine suie, lumina întregului care ne dezvălui totul ne ești mereu cel mai ascuns tu care ne dezvăluie totul tu care ne dezvălui totul ne ești mereu cel mai ascuns Versetul 16. Le-am răspuns că la romanii nu este obiceiul să se dea niciun om înainte ca acel părât să fi fost pus față cu părâșii lui și să fi avut putința să se apere de lucrurile de care a fost părât. Festus voia să iasă cu bine din încurcătura în care se afla, din pricina procesului lui Pavel, de aceea a început să povestească lui Roda Gripa acest proces, din istorisirea lui răieșea că iudeii doreau să-l condamne pe Pavel numai pe baza plângerilor lor, ori în dreptul roman nimeni nu putea fi condamnat până nu era pus față cu și lui și să fie avut putința să se apere de lucrurile de care este părât. Obiceiul era bun la romani, dar întrucât erau și ei robii păcatului, nu-l puteau respecta întocmai. Dreptul de apărare este cel mai elementar drept al omului după dreptul la viață și libertate. Se vede și aici limpede adevărul dumnezeesc pentru omul robit de păcat. Romani 7 cu 18 Am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Tu cel cât te află mai dulce, Ești mai devit și mai căutat cu cât mai mult ne-apropii totul, Ne ești mereu mai îndepărtat. Cu cât mai mult ne-apropii totul, Cu cât mai mult ne-apropii totul, Ne ești mereu mai îndepărtat. Versetul 17. Ei au venit deci aici și fără întârziere am șezut a doua zi pe scaunul meu de judecător și am poruncit să aducă pe omul acesta. Focul urii religioase este atât de chinuitor că nu mai dă liniște sufletului în care s-a aprins. Iudeii au venit la Festus și l-au silit să judece cazul lui Pavel. Grozavă este ura religioasă, De la o parte toate piedicile numai ca să-și atingă ținta. Acești iudei religioși nu mai țineau seamă de oboseală, era un drum destul de lung de la Ierusalim până la cezarea, de banii cheltuiți, de foame și de sete, pentru că ura față de Pavel care le clocotea în suflet le dădea puteri. Cine nu stă sub călăuzirea puterii lui Dumnezeu este călăuzit de puterea diavolului. Tot ce duce la viață, la dragoste și la pace, este de la Dumnezeu. Tot ce duce la ură, la tulburare și la moarte, este de la diavolul. Să fim cu mare băgare de seamă la sentimentele care clocotesc în sufletul nostru. De unde vin ele? Dacă stăm cu sinceritate înaintea Domnului, vom cunoaște în îndată o bârșie a oricărei stării prin care trecem. Va fi iar vei strânge câte sunt În tine apoi, tatăl. de după cuvânt În tine-ntâi, în tatăl În tine Versetul 18. Părâșii, când s-au înfățișat, nu l-au învinuit de niciunul din lucrurile rele pe care mi le închipuiam eu. Când este vorba de judecată, cel care se află în afara problemei poate judeca drept, pentru că el nu are niciun interes în acea problemă și nu se lasă, deci, stăpânit de sentimente. La stabilirea adevărului nu trebuiesc chemate sentimentele. Acestea sunt surde și oarbe față de adevăr. Și mai ales ura religioasă este mai oarbă și mai neînduplecată față de adevărul dumnezeesc. Pârâșii pot învinui pe cel pârât de multe lucruri care, după gândirea lor născută din interese și sentimente, sunt rele. Dar cel care este în afara acestora cântărește și judecă drept. El nu vede răul și binele cum le văd pârâșii. Apostolul Pavel pentru iudeii care îl urau era o ciumă și îi doreau moartea în fiecare clipă. Pentru judecătorul Festus însă, el era nevinovat. Adevăratul creștin este drept. El dă dreptate acolo unde trebuie, chiar dacă ar fi în paguba lui pământească. Duhul adevărului care îl stăpânește nu îl lasă în brațele minciunii și al sentimentelor oarbe. Cel care se lasă călăuzit de interese și sentimente n-are Duhul lui Hristos. Dumnezeu prin cuvântul Său ne spune, mica 3 cu 1, nu este datoria voastră să cunoașteți dreptatea? Înainte de a lua vreo hotărâre, să cercetăm în amănunt lucrurile, să le privim de sus în jos, de la cuvântul lui Dumnezeu spre învățăturile oamenilor, numai așa ajungem să cunoaștem dreptatea și adevărul. Aceasta e datoria noastră. Prin tine prin tine suie.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 Ne ești mereu cel mai ascuns. Versetul 19 Aveau împotriva lui numai niște neînțelegeri cu privire la religia lor și la un oarecare Iisus care a murit și despre care Pavel spunea că este viu. Interesele religioase nu au nimic comun cu legătura personală prin credință a omului cu Dumnezeu. N-au nimic comun cu lepădarea de sine sau cu orânduirea cerului. Ele sunt interese, interese pământești și nimic mai mult. Mai ales conducătorii religioși sunt stăpâniți de interese, de aceea le apără cu îndârjire, ațâțând poporul neștiutor împotriva celor care se ating de ele. Acolo unde sunt interese, nu este lepădare de sine, iar unde nu este lepădare de sine, e dovada cea mai vădită a prezenței intereselor, fie câștig mârșav, fie slavă de șartă, fie duh de partida. Neînțelegeri cu privire la religia lor Numai lucrurile de pe pământ nasc înțelegeri care duc la lupte grele și lungi, aducătoare de pagube mari. Credința cea una singură, dată de Dumnezeu Sfinților, Duce pe om la nașterea din nou, prin nașterea din nou în trupul lui Hristos, iar în acest trup este înlăturată orice vrăjmășie. Credința cea una singură, adevărată, se află sub stăpânirea Duhului Sfânt, Duhul Adevărului, și câștigă biruința asupra lumii și asupra lumii religioase. Pavel rămâne definit în fața acestor autorități care discută în lipsa lui printr-o singură caracteristică: Isus. Iată un lucru însemnat despre orice om credincios, indiferent de felul cum el este condus de împrejurările vieții și indiferent de felul cum este considerat de semenii săi, mai ales de cei care îl învinuiesc. Isus este esența vieții credinciosului. În viața Apostolului Pavel se vede Isus, iar autoritățile vorbeau despre lucrul acesta. Oricare ar fi lucrările noastre, să nu uităm de Isus. Să nu-l acoperim cu nimic, nici cu filozofie religioasă, nici cu artă, nici cu organizare, rânduieli cultice, nici cu predici alcătuite după toate regulile oratoriei, cu povestiri, cu știința timpului sau cu altceva. Mult ambalaj și puțin conținut se vede astăzi în lucrarea evanghelică făptuită de religiile existente. Isus, iată esența lucrării evanghelice care ar trebui să se facă de toți oamenii credincioși născuți din nou. Dar nu un Isus oarecare, ci un Isus care trăiește, care este viu. Pavel spune că este viu. Neînțelegerile cu privire la religia lor despre care vorbeau cei doi demnitari nu erau determinate despre un Isus care a murit, ci despre un Isus care este viu. Iată lucrul esențial al credinței care opune pe omul credincios religiei. Neînțelegerea dintre credință și religie nu este determinată doar de un Iisus mort pe crucea Golgotei pentru păcatele noastre. Oriunde ne-am duce în interiorul creștinismului se mărturisește despre un Hristos care a trăit și care a murit pe crucea Golgotei sub ponțiu Pilat. Până aici religiile se împacă între ele cum se împăcau și atunci Festus cu Irod, cum erau de acord și iudeii din Ierusalim că Isus a murit. Până aici nu apărea nicio neînțelegere. Neînțelegerea apărea dintr-un singur moment, în care Pavel spunea Isus trăiește. Aici nu mai puteau ei fi de acord cu Pavel. Isus cel viu. Iată ce tulbură pe diavolul cel mai mult. Un Isus istoric, dar mort care a uimit cândva lumea cu înțelepciunea și puterea lui, nu îl deranjează pe vrăjmașul adevărului. Dar un Iisus care trăiește și care lucrează necontenit la izbăvirea sufletelor în păcat, este o mare primejdie pentru împărăția Întunericului. O religie moartă de muzeu este chiar o plăcere pentru diavolul, dar o credință vie care să sălășluiește într-o inimă fie ea și de copil este considerată pericol mare. Adevărata credință într-un Hristos care trăiește este credința care înalță trupul lui Hristos, biserica cea vie, ca o realitate vie pe pământ. Trup care este deasupra tuturor religiilor creștine existente. Când Hristos este viu în tine, nu-i nevoie să spui lucrul acesta, căci se vede din trăirea ta. Sunt foarte mulți oameni care cred într-un Hristos care a rămas pe crucea Golgotei. De acolo credinciosul pleacă iertat de păcate, eliberat de această povară, dar de acolo pleacă să facă ce vrea. El este slobot să-și construiască o viață de credință în contul lui, să trăiască într-un cult oarecare așa cum poate el, fără să aibă conștiința trupului lui Hristos, prin care capul Hristos lucrează acum pe pământ. Pentru oamenii din lume, Isus este un oarecare, dar pentru cei care cred în El și fac parte din trupul Său, El este viața lor, fără de care nu pot face nicio mișcare. Nu poți cunoaște pe Domnul Isus în adevărata cunoaștere dacă nu vei la El cu credință și lepădare de sine. Pâinea o cunoști numai când o mănânci. Tot așa și cu Hristos, pâinea vieții, trebuie să te hrănești cu El, cu felul Său, cu cuvântul Său ca să-L poți cunoaște. Să nu ne rușinăm, frații mei, să vorbim despre Mântuitorul și Domnul nostru Isus Hristos și despre slăvita Lui înviere. Să-L cunoaștem mai mult, așa cum s-a spus, prin faptul că ne hrănim cu El, că El este viața noastră care se va arăta curând și împreună cu El ne vom arăta și noi la venirea Lui pe norii cerului. Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldoveanu la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 15, de la versetul 13 la versetul 19. După câteva zile, împăratul Agripa și Berenice au sosit la cezarea ca să ureze de bine lui Festus. că au stat acolo mai multe zile, Festus a spus împăratului cum stau lucrurile cu Pavel și a zis... Felix a lăsat în temniță pe un om, împotriva căruia, când eram eu în Ierusalim, mi s-au plâns preoții cei mai de seamă și bătrânii iudeilor și i-au cerut o sândire. Le-am răspuns că la roman nu este obiceiul să se dea niciun om înainte ca cel părât să fi fost pus față cu pârâșii lui și să fi avut putința să se apere de lucrurile de care a fost părât.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 A fost văd, văd, văd, văd, văd, văd, văd, văd, Ie rauntine iar tinte, ie de ienții, apoi cuvînt. Ie rauntine iar tinte, ie rauntine iar tinte, ie de ienții, apoi cuvînt. Tu, cel ce acum rude în toate, Ești, viața sângure și mie, Ființe, Suflet și mișcare. În N-o niciunde nu te vei. Fiintea suflet și mișcare, fiinte suflet și mișcare, N-o trec niciunde nu te vei. Prin tine stă, prin tine suie, lumina întregului pătrus. Tu care ne dezvăluie totul, ne ești mereu cel mai ascuns. Tu care ne dezvălui totul Tu care ne dezvălui totul Ne ești mereu Cel mai ascuns Tu cel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 cât mai vor neapropi totul, ne ești mereu, mai nebătat. Va fi, o veșnicie, când va o vește, când iar vei strânge câte să Tu apoi întârpe, i de de după cuvânt. În tine îmi apoi întârpe, în tine îmi apoi de de după cuvânt.